Cugetari, Nicolae Iorga, e o autoritate care se recunoaște prin frică și alta la care se uită lumea cu iubire și care e mai tare decât cealaltă. Învățător de oameni înseamnă cel care e oricând gata să învețe și are oricând despre ce să-i învețe. De fapt, oamenii urăsc viespea nu pentru că înțeapă, ci pentru că nu pot culege mierea pe urma ei. Copilul plânge pentru tine, nu pentru el, omul matur pentru durerea lui, bătrânul și pentru bucuriile sale. Se pare că oamenii, văzuți de sus în jos, sunt altfel. Și altfel, oamenii, văzuți de jos în sus. Deci, oricare ar fi ei, vezi ei față în față. Nu viteji, ci cerșătorii își expun rănile. Cine dă boala altuia, nu scapă de dânsa. Un sfat pentru clevetitori. Dacă vezi muntele aproape, nu înseamnă că te poți și sui pe el. Diamantul scânteie și când îl fărâmi sub picior Cea mai mare durere pentru dușmanul tău e să vadă că a fost învins fără ca tu să te fi luptat cu dânsul. Să nu te miri de bogăția ce iese din hambarele acelui care a strâns multă vreme. E mai sățioasă pâinea ta decât pâinea străină, și cea mai sățioasă e pâinea ta când o împarți cu alții. Caută și vezi întâi cum trăiește filozoful, și dacă înțelepciunea lui o întrebbuințează și acasă. Pe urmă, ascultă-l. Când vei fi învins cu armele tale, lasă-le acelui care te-a învins. Încrederea nu se pierde decât o Omul cinstit spune totdeauna de ce s-a schimbat. Celălalt tăgăduiește orice schimbare. Trăită din nou, viața mi-ar fi mai cu minte, poate, însă, desigur, mult mai tristă. Orice gând care privește pe oameni e pentru orice oameni. A înfrâna nu înseamnă a opri în loc. Pe scări de ipoteze pătrunzi la adevăr. Lectura Maia Martin